Mwalimu ambaye kwa watoto yatakiwa ajue hali zao. Maana ki watoto ndo mwanzo ana anakutana nao. Jambo la kwanza kuhusiana na watoto tujue kuwa wanazo umri ambao kuwa ni mchafawi Umri tofauti tofauti. Watoto katika umri tofauti tofauti. Uweze ingia katika darasa Watoto baina ya umri saba mpaka kumi hao watofutiana na kila ambapo umri wa tofautiana na ya mwenzake kadhalika ndivyo ambavyo kwa tofautiana katika yatakiwa iwe muamala tofauti kinyume na atakapobalege na akawa mtu mzima kule watu waamiliwa kuwa musta wa moja kwa kuwa ni watu ambao kwa wana akili tayari mazungumzo na kifuatavyo mamrisho na makatazo na wanayafahamu, walakin watoto katika u, hizi umri zao za watofautisha kagali katika kwa miliana mtoto mdogo ambaye kuwa ana umri wa miaka sita na mwingine mwenzake ambaye kuwa ana umri wa miaka kumi na moja msalana ndio wako katika marhala ya watoto lakini huwezi kukamiliana na yule wa, wa miaka tano au sita kama vile wa miliana na wa miaka moja au mbili la yule mdogo daima ahisi kuwa atakiwa ashughulikiwe zaidi kinyume na yule ambaye kwa amezidi ame, ame katika umri anayo muamala ambapo kuna tofauti kidogo na yule mwenzake kwa hivyo hizi furuk za kiumri yatakiwa mwalimu awe ni mwenye kuyatambua kuwa hapa na katika darasa hili watoto 15 au 20 wako na umri baina ya kadha na kadha. Kwa hivyo wale ambao uko wao ni mdogo Atakiwa amilianeni nao kwa kadri ya umri wao. Hili ni nukta muhimu sana kuzingatiwa katika kuwafunza watoto wadogo. Si kama vile kuwafunza Barobaro ambao kwa tayari washainukia. Naam